بسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا في كيفية عمل الاستثناء اذن قال اصحابنا مخنايست لا ذکر شو لما تیم ما جي څنګه اختلاف شوه د انت که نو ذکرانګ اختلاف شوه د په عمل د استثناء کې هم داغي د کیفیت په عمل کې هم اختلاف شوه د احنا احناف مسلک دا کوي چې استثناء دا پا حکم دا تقلم بالباقی که دا دا پا حکم دا تقلم بال <تصفيق> مطلب د دی خبر دا دی چه مسلم تاووی آلی الفن اللہ مئن پا ما باندی زلوی مگر سلنا نگویه کتا ابتداعن اوی چه پا ما باندی دا پلان کی نخص اوروپایی نخص اوروپایی دا سل دا دو تذکرہ دا سلو تا نو حکم ثابت کرده ابتداعن تا الف نده ده تا تکلم کرده ده سلو او نده دې په جهد سبوت کې حکم ثابت شوه ده صحیح شکنه ابتداءن گوه که تا اوه نه ساورو پا دی دو خبره دا لگو راگ حرف استثناء دا پا حکم د تکلم استثناء دا پا حکم د تکلم بالباکی کې دا نو گوه که تا ابتداءن اوه نه ساورو نو آگه بم دو خبره اکده گویا کې تد وېسلو تذکره نه راکړیا او گویا کې د دیسلو سنو د قاره په ماده زردی نه سو د پره ثبوتی حکم ثابت شوه لري د دې سنو د پره ثبوتی ثابت شوه چې بیا من پیښه ولري خبرم زه هلته نه د کړه زمون پرې ځ باندې دا کړه خبرداشته استثنا په حکم د تکلم بل واقع کید امامي شاطر رحمت الله تعالی علیه دا مسلک ته چې دا حکم منکې هو په طریقې د معارضې باندې او دا هغه مسلک ورته چې په دې سلو باندې تکلم شوه دی زموږ د مسلک عکس او دا څل په جانب د ثبوت کې لاول ثابت شي وي او بیا په طریقې د معارضې سره دا دوباره منفي شي وي لہذا ان تثابت شي خو د تبیا منفي خبره ځان ترانه نحصل ام اکثر وت چې دی نه سوا خداغه په مسلک کې دا خبره دا چې ابتداءن دا سل ثابت شې وې ثبوت یې راغلی او بیا په استثناء سره دا دوباره نفي شې وې دي خبرم دراځي نو البته کوم پرې سره کوم حکم ممنوع دی خو په طریقې د معارزه سره او زمون په نسبانده دا سل پرې باندې ګوې چې تکلم هم نه شوي او ګوې د دې حکم هم ثابت نه دی ګوې چې دا ویل دي په ما باندې نه سوا دا داو بیان د اختلاف د مسلکو او ځانو په کې دی او تشبیه ور کوي او بل اختلاف سره کوم اختلاف په تعلقی به شرط علامه سبکا دا هی وضاحت او دا سره مناسبت د نظام کويږي اډیو اجازه سي اختلاف په لکه څنګه چې زمونږه د امام شافی رحمت الله تعالی علیه تعالی کی اختلاف دی ال تک در خبر تاسو کړی وي چې تاسو او هي چې سړی وي اندخلت دار فانت فا تلکون چئ انده دخلته در ده دا شرطه فاند دا جزاده او سبب دی ده پره د اوکو د ثلاث او اوکو ثلاث ثلاث واقعه د الحكم نه زموږ اون نه ام التکه د خبره وا چې دا انت ترسو پر شرط نه درغله نه دا انت مالک الفاظ د سره وی لشینی د حکم د عدم اسلكني حکم ممنوع ده د دي وجنا چې دا, دا الفاظ په حکم د عدم اصلی کی دی. چه کل شرط راشی نو دا الفاز براشی چه دا الفاز راشی نو دا شرط دواجی نبا محل موجود شوی کنان. محل با شرط دواجی نبا محلو لکا ان ملک تو کفا ان دخلت در فاند تالکن چه شرط راشی دا الفاز براشی لچه دا الفاز نو اتیم کباپو محل باندی واکیش. دا زمانگو مسلکو. حبران زیل ترازی؟ آقاوزی. نو البته ګویا کې زمونک په نسب باندي شرط د حکم نه او سبب سبب چې عرب عدم اصلي باندي ګویا کې اد موجود شه نو شرط مانع د حکم نه او سبب مانع د حکم نه په دی سبب د سره موجود شه نو ځکه شرط داګه لپاره او چې موجود شي سبب به موجود شي د حکم موجود نو زمو پنځ باندې د نن تکه همدغه خبره ده چې گویا کې څنګه انتکه سبب سبب په ادم اصلي باندې موجود نه د شرط توجنه صحیح شو نو دلته کم هر استثنا او دا استثنا ګویا کې په منځله د شرط ته چې هر استثنا موجود دا نو ګویا کې د کوم استثنا بې قدر المستثنا په من منو کې دا په منځله د ادم ده بې قدر المستثنا منه اصل لوطہ تمس تسنامین هو کی دا منزله د عدم لري د وجد وجود د حرف استثناء څنګه چې ال تکه شرط مانع و څنګه چې شرط د وجنا ال تکه سبب انت تعلق په منزله د عدم اصلي ترڅو چې شرط موجود شي نو په منزله د عدم اصلي نو د تکم حرف استثناء صحیح دا مانع دی د تکسل د وجود نه پابند د تکلم نه خبران جو انترازی یا پدی الفاز ہوئے یا دل تکی حرپ استثناء پا قدر دستنا مستثناء منو رکسل رپو صحیح شو مدہ حرپ استثناء مانع دا آغسل رپو لرا چکم موجود دی پجہت دو مستثناء منو گویا کہ پاگئے باند تکلم دستر اڈو شوئے ندے اونے حکم و ثابت شوئے دے خبران جو انترازی یہ په تشبیہ باندې پوښور taliq be shar sara ant ki shar mane wa da sabab na sabab pa manzila da adam asli nauh asana ke aw dal ta ke har be istisna jadal ta ke maujood da nawa ke daab mane ada da asl rupo na kame che pa janib da mustasna min u دی keri da pa mustasna min u pa janib ke bilkul pa manzila دا adam ni goye ke ta aghaban takallum shwe او اغه ارکمنه باندې تقریر وره دا ربمنه باندې ال تکي داو چې ال تکي حکم ولنه زکه شرط مانع د حکمنه شرط منه د حکمنه او بلکه بقايا الفاظ چې اند تعلقو هغه د په حال موجود دي اودا موجود چي دي حکم کولنه مرتب کیږي مونږ د تسپوس کوو هغه وی الفاظ موجود دي سبب موجود دو شرط مانع د حکمنه مونږه سبب دې سره موجود دي او هغه شباب موجودته الفاظ ولې شوي دي خود دلته کې چې حکم په نمرتب کیږي نو د لپاره شرط معنی او ار هغه راځي نه دته نو اده خبر کې چې په دې سره باندې تکلم شوي خداس ثابته کې ولنه ځکه دلته کې استثناء ده په اړه ټول معنی سره چې ارته کې شرط حکم د پر او او معنی ده په دغه کې هغه وايي په دې سره باندې د نه سره سره لسم صدګون چې به هغه باندې تکلم شي او دا هغه د پربدو ثبوتي حکم ثابت شي چې دا زر ولې حاځه دغه کې د غیره پر آل معنی موجوده چې هغه استثنا ده څنګه خبر راځین ترانه نو ګوره کې د استثنا او د استثنا تشبیره له د شرط سره او اگې د دې سلوک جانت د ثبوت کې زرو سره نه او سره سل لا سم سل چدي نه دغه سل چدي د دې تشبيه له انفه تعال ته سره مزمن په نسب باندې دا استثناء بالکل د دې لپاره وجود ته نه د پریهد د سره اډو ثابتو نه او ا دې ما ویشکی رحمت الله عليه په نسب باندې باندې تکلمم شهده او قوم بنور لسادت شه وه معنی د دینه حرفي قومور لسادت شه دي وبعد تلکې نږدې په اولنېمره تکې زکه دا بیا پکې کې د معارضې سره داسې سر دوپاره سی شې ودي من پیښې ودي تقریبا نو شو دا خبره وه ورای وخت له ابو اختلاف کړي د فقها فی کیفیت, کیفیت دا عمل الاستثناء کیفیت د عمل الاستثناء کې اذن عمده کوو کاله صاحب نظم رکھنا پهلې الاستثناء استثناء جره یمنع التكلم التكلم منکی بحکم ه سد حکم نه نتكلمش بین الحكم سعادت شهري پهقدر د مستنا من په جانب دقدر د مستنا په جانب د مستنا من کې د و غه ی او تقلو متقل من کو وتولی کې ماخک می سر د خوکم نهسلو او د سلو اقرار ساابتې او دا اندازه د مستنا شو بقدر مستثنا په اندازه د مستث په جانب د مستثنا من هو کې ونو تقلو دررج د تقل د متقلم دپره بلباې باقی باندې بعد هو پروست د استثنانا نوغه کې دوی ما باندې نه ح سوالین وکال الشافی ولی د امام شافی رحمت الله علیه الاستثناء استثناء جریمنه ما حکمه منکی حکم او په طریق المعارضه په طریق کې نارضی باندې بمنزله د دلیل الخصوصی او دغه د دلیل په منزله د دلیل خصوص څنګه چې یو عام عام অপরাধی پای د حکم ابتداءن ثابت شید ټول অপরাধ د پر قتل مشرکین کافتا د قتل حکم ثابت شه پټول مشرکان صحیح څنګه نه آو, او بیا د دینا مثلا مستامینین شواهد دلیل له خصوص سره مستفسره سی بیان او فذی او نصاب لهلاوه د وی د حکم ثابت شول او بیا په طریقې د خصوص سره د بعضو افراد نه منپشه نه یو تر ته ثبوت راغلی بل طرف ته نه غیر راغلی په طریقې د معارضې سره ال ته ثبوت شوه د حکم ثابت شول او په دلیل د خصوص سره د دلیل د خصوص بیا معارضه کړي د افراد روکلی زکه د دې لپاره په پا جانب د ثبوت کې حکم باقی پاتې شوه نده نو اغیر اغیر سلم تشبیه ور کئی یاو یا اغیر پاغیبانی کیا اس کئی او بیاد آیات ساتا چه مکیسن علیه دا اتفاقی وی مکیسن علیه دا اتفاقی وی نو اغیر تکی اغیر اتاسو او دل تکیه نمانه نو اغیر جواب زمانگا داده چې دلیل خصوص اغیر مستقل کلامی مستقل لره اغیر کلامی مستقل لره او استثناء چیده دا, دا کلان مستقل نه دا ایلا می اعلی رکن دا سا دی حکم دے ندی دا مستقل جملنا چی حکم ثابت کی نا مستقل دا غیر مستقل دا او قیاس دا غیر مستقل په مستقل بانے دا قیاس مال پارکتی دا نه دی او دو دی زمون دا پارا بلا فرع بیانی چی دا اختلاف فرع دے و بلا فرع زمون گا امام شاید رحمت اللہ علیہ دوار دا اگر اختلاف طرفو در لګیدله وخت طرفو اختلاف کړي کلهکه مختلفو لکه څنګه چې دی اختلاف کړي په تالې کې تالې به شرط کې علامه سبکات څنګه چوران دي در شوې نو په ساره انده اوگر زمون په نسبت تقریر او قولی تقریر د كون لکان چې بزن اقرار کړي په لانی نالې الپو درهمن الالمئات د دې تقریر څخه شوه په ساره تقریر انده لهو علیا 900 او عنده په نسبت تقریر څخه الا 100 فانها ليست دا تما باندې نه دیند لولی ثبوت راځي نه پیراغله خبره यंत्र او دلیل راغی هرو ساده رسول خدا مون دلیل ذکر کړي وقت تج اصحابنا خدا دلیل تقریبا تقریبا ذکر کړي یو دلیل دا دا چې استثاث اثبات او نپېره نو ته څنګه واچې له نوخه د طره اثبات او شو د دې سلو د طره اثبات نشته خبره यंत्रه ولازمی طور استثناء عبارت ته د نفی د اثبات ناتج ما قبل کې کمشوي د حاضر پر ثبوت راځي او ما بعد کې چې کمشوي د اعلان د حاضر پر باندې پیراي یو هغه په دې باندې استلاله کې کوم دلیل د الله الا اله الا الله نه لا اله متک هغه چې په جانب د نپ کې د لا اله سره د سر غیر الله نپی او او شوا خبره مې درته راکنه هو الا الله ربیا اثبات را نه د په د تکلم بالباقی کې تاسو اغله صحیح نو بیا خد دا کلمه د اثبات پیدا نه ور کوي ځکه تاسو د دې سله بارکه بالکل سنکایدا په منزله تکلم بالباقی کې الی صحیح نو قال لا اله الا اله ذکر او قلت الا الله الا اله ذکر دا د یک په منزله د ساکت شو نن پی د غیر د اله او شوا دا الا الله ثبوت پیدا بیا دا کلمه نه ور کوي هلکه دا د دې لپاره چې د غیر نپی شي ور سره ور سره د الله د وجود اثبات ابر <متوسطور> حمزان ترازی نو اغا پدی دلائل و بانی اغا پدی دلائل و استدلال کئی دادا اغا دلائل لی ازم دلیل اسو ذکر کئی نبیہ و صلی اللہ دلیل جواب ان اقود دی جائے کی مصرف دا دلائل ذکر کلو وعلی هزا او تبرا صدر الکرامی پی قولی علیہ السلام لا تبیع طعام بالطعام الا سوائن بسوائن عام من فلکی بالقليل والكثير الا ان الاستثناء عرضه في المكي خاصه فبكى عاما بما راه وقلنا هذا استثاء حال ان فيكون صد فيكون صد عاما في الاحوال وذلك لا يستوى الا في المقدار اذا كيف استلاب مما سالد اغا زمانه کې وا ما ته اوس داغي ګنجشم نخكاري اغا زمانه کې چې کم شي مثلا مثلا تاسو ته پته دني مثلا بنې ابتدار ځن کې چې کم مری به نو هغه سواءن به سواءن جایز او هغه که تفاضل ده سود ده یو مثلا زه مرصله د احنا په پنس باندې هغه د ځینګی غره د مسلې په ویدو نه مخکي چې کوم زمنګ احنا په علما دا کل کله چې کوم د تحت مسوی د کلی مسوی لاندې کې چې پیمانی پې دي سل <سؤال> ته مسن په پیمانا پیه هغې لو بانې به پیماه کوله کفز بهئ د چې کوم د پیمانې لاندې نه داخلې ي ل ته مس وړې نوه پیه چېیو مو د هغ لاندې مو اوختې مو دو موټې او د غې لاندې نه داخلی دی غې حرمت په لاته دی او توان دخواان کې کلههانی سلونار ته قادر او جنس په کې د نظام نه حنا په ووی چې کوم د مقیق لاندې نه داخليږي نو هغه کې گنجائش تا او هغه جواز دي او نو او تقریبا پیمانه داس رويته چې هغه د لای او دانا بلدانیس رکیږي ان برابرای په تقریبا تقریبا ځان اوس بند دې گنجائشو محدود شي خو هغه زمانه کې علماو دا کول وو برحال اوس مسله څنګه را تحقیق مکمل ما د نشتا یاد نه دراته خو اغه زمانہ کې دا مسله وا د حدیث نه اغه را واصله وه چې یو موټه د غوټه چې کم دکې له مسو وی له نه دکې اوسله شاشي دا مسله دا غنجائش نه حنفی پنځ باندې شته اوس راغه د حدیث ته دو مسلو راست چې تاسو د امام شه او احمد له تنظیم باندې مسله کې دا رب باندې د غنجائش مو نشته هغه ځای ترাজি اوس زمونږه مسله دغه شو د اغه مسله دا شو دوسرا جہد د حدیث نه استدلال کوي پمپدي طريقي باندې امام شيعي رحمت الله عليه هغه استندر د كلام ته او د صدر د کلام کې قال الله تبي او طعام بالتام الا سواء بسواء ان من في القليل والكثير الا ان الاستثناء عارضه في القليل خاصه طبيه عمن فيما وراءه او ما قبل کې او رتون تام نه کده په معنی لاندې داخليږي او کنه داخليږي او کلګ دي او کثير صورتتونونه صدر د کلام کرالو <سؤال> او غنه نو ل سلات اسلام نهبي د خورمت اوکړه چې د خرام دي تونی سیزونهغا چې د کلله نه داخلېږ که کلیل دي او که کیر دي که د کل لااند د داخلیږ او که نه داخلېږ نوا دا ول الحرام یو صورت ته مستثما په نوبی ل سلات سلام ځای اورااف سر په است نظره چې کم سووا ان د او سو ان د سو په مقیل ک را ي مطلب دا د کممتهونه چې په پیمانې سره او سرو سرری نه دا د اوورمت نبار دا پهقب کې داخلو دا په مقب کې داخلو س ان د س ان چې په مکیل کې داخليږ خو نووي د سات اصلانت نه دا داخلو او دا نبارلو صحیح شو ن چې دا نبارله نه دا مخکې پ دغ په نس مع نه دا, دا, دا سو ان د س ان چې کم په کیل کې داخلی اغب به ک اوبجټ نه صحیح شو لہذا د دې حکم اره سوداد لا تبعوه الپات نشو یعنی دا بيو خرصول شي د پجواز کیروته لہذا د دې نه علاوه چې کوم د کې لاندې مثلا یو موټره چې هغه سره ان د کيل لاندې نه داخليږي او هغه کې تسويه نشته یو موټه په مقابله د دوه دو موټو کې هغه متلاتبیو کې لاندې شاته رپته پاتې شو پر صدر د دا کلام کې پاتې شو عام حرام شو یو صورت نبی السلام او باص چې هغه د کيل لاندې داخليږي او هغه کې تسويه نه هغه د صورت چې هغه د کيل مسوي لاندې نه داخليږي او مساوات پکې نشته چې یو موټه ونم مثلا په دوه موټي دی شو نو هغه په قبل صدر د کلام کې پاتې شه د نه خلاندې داخله او دا حرام خبرم زه درالا دغه استدلاله والا هاغه بنا په اصل د امام شافعي رحمت الله عليه باندې او او او یا یا ته برابر د صدر د کلام په کول د نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم کې طبيعه او طعام تاسو مخ هر څه طعام په طعام باندې الا سوائن بسوائن سوا مگر په داسه حال کې چې اغسطس او سيروي عامن پنک ل الگر د صدر د کلام عام من پل کلیل و کفیر پا کلیل و پا کسیر کی اوکو بکی اللہ اندی راضی اوکو انہو راضی اللہ کا حفنہ حفنتین اوکلانی لکلی اللہ انل استثناء لیکن استثناء چی دے عارض ہو بیاد دے طول سورتن و معارضہ اوکلہ پل مکیلی فا مکیل کے خاص ساتن دایت نرعوبہ سے چکم مکیل مستوی دے دا کلی مستوی لاندیر آلم پیمانا با ندوار سرو سیرو نو پا بکیا آم من باقی صدر دا ک باقی پبکیا, باقی باقی پادشاه صدر کلام عام من عام په حرمت کې پیما وره او علاوه د د مساوات وره مساوات کې لي صورت نه نو هغه صورت چې کوم زمونږ راخنا پو هغه په کې حرمت کې پادشاه وکول سر زمونږ استدلال ذکر کئ زمونږ تطبيقي زمونږ حاصل باندې نو زمونږه دي په اصل باندې تقریبا تقریبا زمونږه اصل خدک د چدا په حکم د تکلم بل باقی کیده زمونږه اصل خچرا علی او ظاهر د حدیث عالم زمونږه اصل لم دکره او ځکه خبره چې دک په بقای صورت په حرمت کې جننه پاتې کیږي دغه وجنه په هغه انداز باندې تقریر دی ابتداء نکي دی لول استثناء دا استثناء د حال لول دغه استثناء مطلب باندې چدا کمه استثنا ځکه استثنا هو تاسو ته لري د ځانګ د مستثنا کې مفمول هم ذکر کیږي حال هم ذکر کیږي مختلف سزو نه د مختلف سزو استثنا کیږي علاوه بر دې استثنا مطلب بیانې وی دا استثنا د حال استثنا سره حال نو مکه عمومي احوال لري کسمه یو د مجازفت والا حال لري مجازفت والا اټکل سره امر ځنه درالا او د مفضلي والا په مفضلي سره یعنی یو ترپ تک کمي او بل ترپ تک سيوي او درم حالت هغه د استيوا وړ دي چې سروسي وي نو که جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم دې پر مالي حدیث دادا واللہ چی پا دی دی دی دی دا ده والله لمن چې مخ هر سړی ته عام په مقابل هر توان کې کفا اټکل سره دی به یې ام ناجز دي او کيو سيوي نو بیا خو ريبا یقینا متحقق تا یو سياده یو کم د تفازل له چې کم جانب د تفازل له غاره او درم صورت دې استيوا د دا دریس نشو صحیح شو او اوګل اوپر سو مګده چې کمم سووا سو پ مکیل وي سو س مکیل وي نو استوا له صورت چې کم د مکییل لاندې داداخلږي اغ نه سر کو چې کم استوا له صورت دی مکییل کې نو اغ نهبار ک چې دا جز د پهې کې دبانشته بابا کاتو لکې ریباره نو اوس راځه ورته چې خپل مقصد ته په دغه الفاظو اشاره کړه ځانیک لا یسلوه الا په مقدار چې مونږه دغه خبره وکړه چې دا عام د په حالاتو کې لا طبي او عام به تعان دا چې کوم د په جانب د مستثنا کې احوال ني او احوال عام دي نو دا احوالنا مراد احوال مکیلی دي خبرونه دران احوال مکیلی دي وَذَلِكَ لَا اَسْتُهُ إِلَّا فِي الْمِقْدَارِ بِيَادَارِ صَدَرِ دَا کَلَامِ یَنِ دَا تَعَلُّقْ نِلَرِي مَگر صِرَبْ دَا مِقْدَارِ سَرَامِ حَبَرَمْزَيْنَ دَا رَضِي زَانْتَا پَتَا بَانِهِ پُوَعَكَ دا صرف دا مقدار او د مکیل سره تعلق ساتي صدر د کلام نو وایي چې کم د کېلا نینشتنه په هغه کې د حدیث کې د سره ذکر نشتا لکه یو موټه په مقابله د دواو دو موټو کې پس هر د کلام کې صرف د مکیل اعتبار سره خبره را خبره د نړۍ لپاره د تیمانی وره اعتبار سره خبره را چکم شه د پیمانی لاند داخليږي هغه ته پاتکل <سؤال> سره محرزا چکم شه د پیمانی لاند داخليږي هغه کې تسيوام مورکوا چکم شه د پیمانی لاند داخليږي سر پسرم مورکوا درې وړکې بعد د پیمانی خبره کوي او به پرمخ چکم شه د پیمانی لاند یاله سويدا کلیږي دا یو صورت ته باکا نو دو صورت په حرمت کې پاتې شو چکم شه د پیمانی لاند داخليږي نو هغه په مو اجازه پاتم ورکوا ا ککم د پیمانی لاند داخليږي نو هغه په زیاته مورکوا او دایو صورت کې چې پیمانی لاندې راکړي کی ضرورت یې لاندې راځي نه چې کم د پیمانی لاندې نه داخليږي نو دا هغه نه پس څر د کلام کې ذکر شتا نه دا هغه نه پيشتا بوې چې په حدیث کې دا هغه اړو تذکرې میشتا نو الا پختل اصل اباحه باندي پاتشه نو تاسو وګتن چې ګویا کې د نن تا زمونږ په اصل باندي د دې د جواز لپاره استدلال نه دی مونږ یې او زمون د اصل رووا ن بیاد خبره شو زمون د اصل مطابقه تق وکي لو اون دکه خبر کت چې د په مقابلت دو, دو مو کد دا لاندې دا داخل لري زمون د اصل مطابق د حث تقری دا شو چې دا په حکم د تقلوم بالباقی کي ی د حديث مطلب دا شو چې یو ش د پیمان والا تبل شي سره پیم... چې دو ونه پیمانی والدي په مجاز پس سره هررسول حر عام حرام شو او دو ونه یو ش د پیمان وال دی په پا تپازون سره اغا حرسول ام حرام شو در دو صورت تقلم بالباقی دکتا شکن یا اغتی نوو دو تقلم بالباقی مطلب ام دکتا شو چه پیمانی والی سیزونا پا مجازپت سره او یا پا تفاضل سرا حرسول سشو حرام شو نو بیا دیکی ده موٹی خبر ازالا نو که پاپل اصل بانده د ده حدیث تقریر اوکی او حدیث کی دا خبر اوګه چیلته کې استثناء د احواله نو بیا موږ زموږه کما اصل مساله چې هغه رد او کو پختل اصول باندې نو هغه مساله زموږه په اصولو سره دا حدیث نه ثابت کی نه دا هم د خبر لازمی کې چې د حدیث د اغه سره تعلق نشته د حدیث د مکلفه تعلق ته او موته د موته نو هغه کې نه ابتدا کې ذکر پس در دا کلام کې نه په انتها کې ذکر تعلق ساتي د مکیلات سره استثناء چې تعلق س... استثناء تعلق ساتي چا سره د مکیلات وقلنا او موږ وايي دا استثناء حالنده استثناء د حال نه پیاکونه صدر کلام شي بس صدر د کلام عام په حالات کې درو او حالت ته شامل شي و ذلک او بیا صدر د کلام چې لایس نه وو د تعلق نه ساتي الا په مقدار د مقدار او د مکلی سز سره له اجا موته دا ګیلاند په مقابله د موته کې دا ګیلاند نشه وختج اصحابنا رضي الله تعالی عنهم د عشق او محبت د او جنات رضى الله تعالی عنهم او چې جهاز سره کول شي نو انتر اوی پرولیکیږي کسړې د محبت د وجنه یا امام سمد پارا یا ابو حنیفه پارا اوه نو سګونان دی وکوله تعالی فلبی فیهم او کمزکی التباس راځي په خلکو باندې چېرې راخدې صحابي ذکر کړه عوام یو ان تکبر رضی الله تعالی عنهما نوای اسنه په دا غایت مهمه چې امام صاحب سره امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنهما غایت نبی اوجی امام ابو حنیفه د پیغمبر صحابي دغه عیلی نو کچری د خلقو باندې اشتبار از این د که دا حال پاز بیانی گل پکا وقت جا صحابنا روی اللہ وانهم بکولیه تعالی فلدی فپیهم الف سنت الا خمسین عام دا زنان دا دلیل لی دا پارا دا تکلم بالباکی دا, دا دا غیر پارا دلیل لی مغایبیا پا کلاہم که کی رب کی زکر دا خو خبر دیگنا اللہ تعالی دنوح علیہ السلام بارکی خبر ورکی چې هغه زر کال تیر کړی دي او 59 کم چې د توپان نوست دي دا دعوت لپاره کالونه دي چې کم د دعوت لپاره ټایم هغه تیر کړی دي نه د کنا 50 سالي الا 50 نه چې کم هغه د توپان نوخ نه د غر کېدون هغه رست دي وځه دعوت بیان الله کوي هغه 950 سالین مو وی دا په حکم د تکلم بالبقیغه ده انه عليه السلام د دعوت لپاره پختل کوه کې 950 ساله تیر کړی او داغه په نسبه علاوه ثابت شه زر caractère دي دا دا خړه تا په نه پانسپکینه دي معارضي پتر کی د معارضي سره حکم سګد موږ وی ګوره دا خبر وکنه اسلام در مرکه تر شیبه د خبر الله تعالى قریب تر راغی ندل تبیا نوذ بالله من ذالک دلت کی کذب کذب لازمی دلت کی سلز لازمی کذب لازمی او بل یو یو او پکې ګویا کی کذب لازمی او دغه خبر چې دلته کې توجه راسمه د کلام کې د سلو د تر حکمم ثابت دی نو یقینا خونو علي السلام سورته یې کړې دا ورته لپاره 950 سال امين نږدې د عدد 950 سال باندې د zero اطلاق شو zero پر ترکې نه دا حکم د ریاست نن د ثابت شو التسکيت شو امين مداه پر ترکې نه دی zero پر درګډې نه دی نو 250 سال لپاره د 1000 انس اسم عادت استعمال شه هلکه اسم عادت د زر چې استعمالي د څلور لپاره استعمالي د زر لپاره استعمالي د کمزوري دا کمزوري د له جوړ تقریبا تقریبا د ل داسي دي چې هغه د ل اندهۍ کمزوري د ل دخل مسلک د لپاره ور کولش هر هغه اندراي چې قرارداد د لنګ जबाबداري په طریقې د معالزي سره هغه د ترقش او د ترپوان نلاول اغیعن تکی زر اخلی عدد استعمال شویده ده ضرور ده پارا علب او بید اصل من پیشی دي دا مطلب نیچی دا کلتا کی نو سو پچاسل حقیقت چکم دے نو عدد ده اغیع ده استعمال شویده عدد استعمال شویده ضرور ده پارا اگر چه نو سو حقیقتا نی ده پچاس بیا من پیشی پس موږ د ترپاخوند د دلیل دک ذکر کوچ داسمه عدد ده دا او چې کله 150 حل حقیقت نه ګورتا نه 150 ته سوي ضروری سو هلکه اسمه عدد دخلو دک مادوات پر خواسته لاغنه علاوه پر استعمالی نه وختجه صاحبنا رضی الله عنهم دکلی تعالی فل بفیه نوح علیہ السلام ټیم ترکو درنګ ترکو پر یکوم کې 1000 سنته زر کله نه کوم یو مینو په سنه تن زرق له الا غلب ماجز للس طریق دي د دې په مدد ته کنه تقریبا چله کله شیا شي ته برځاندا سیواسی د دې عمر دي الا 50 عامه مگر 50 کله فل 50 تعرضه 50 د 50 کله چې تعرضه دا معنی او برزيدو تعرضه لعدد المثبت دي تعرضه ق عادت دي 50 almost د دې کم ثابت شوی د طالسرا چی ازر دي لا لحمه نہ حکم داغتا ما بقا الادتی سرد بقا د عددنا عدد خپل حال باقی ده 50 او 30 د کو عادت تا چیکم مثبتی پالف 900 زرو کړه لا له حکمی خودک کا زرد پر حکم ثابت ملي حکم جاله پر ثابت 950 50 تا پاره لا له حکمی نه حکم د تعرض کړه ما بقا الادتی سرد دنه چ عادت تا باقی اوساته پذر باندې لأن الالپ مطابقیت الپن هر کلا چه الپ دا باقی پاتشو الپ لکسن چه امام شاکی رحمت لاله وی نو لم تسلح بیا صلاحیت دا الپ نلری اسمن چه دا دی نوم اگرزی لما دونها دینا سو پچاس تب حرام حبرام زیدن ترازیم حمسین چه اغیط تعاروز اوکو او تویزر بیان برکرات حکم ثابت شوی د او بیان پیشوی دی نبیح لازم خبر ده شو چې الف کل دغه باندې برقرار شه نو دا الف نو او ګرځیدو د اغه د پاره چې کم د الف نه دون دي یعنی 950 دي او دا خبر درسته نه ده زکه الف 950 نه دي بلکې الف پورا الف خبره دې راځګنه یلکه اوي د رسولو د پاره د 50 ما قبل کې ثابت شو حقوق هم ورله ثابت نشو چه حکم اولا ثابت نشو نو چه حکم اولا اولی ثابت نشو کده دی معارضه او سو جانب دی چاکی دیست نسدا کی دی. نو, نو سو پچاس تا جگم دی ایک ازارویلیشو حالانکه نو سو پچاس ایک ازارو نی <متحدث> او <متحدث> <متحدث> پا تیشو اغل پیو اتفاکی بانده شی بانده استدلال کرو او پاگه بانده کعاس کرو انداغین اجوا برکی بخلاف العام که اسم مشتکین ازا خود س نکه اوتل مشرکین سې ديانم اوتل مستامینین اوتل اوزمیانم اوتل نو مشرک دا سې عام لفظ دی کایې کې دی وی نو هم د لفظ مشرکین اطلاق په ری او کدی پکې نین نو هم د لفظ مشرکین اطلاق په ری لکه کی لکه طالبان اوس کو وکاس نه نو هم طالبان تاسوای کومیر پکې نین نو هم طالبان ابراهيم چې تلال نو هم تاسو طالبان ولې کی ترجمه ا یعنی کم سے کم دری اپرا دی تو تالیبان اطلاق تی کی پختو پی جدوی نومت تالیبان ولی کیستا حبرہ لہذا پا اغیبانے اس دلال صحیح ندے ال تکی اطلاق صحیح دے دلتا زر اطلاق پانا سو پچاس صحیح ندے اخلاف العام کے اسم مشرقینا ازا خصا ہر کل اجخاص کل شبین حددین نو عنیو قسم کانل اسم واقعان اذا بیا اسم واقع کیگا الباکی پا باکیو بانے بلا خلالن بغیر د د خلل نه دا کیاس کیاس مان بارته لہذا باغبان کیاس کول صحیح نه دی ټیم سره ټیم سره د استثناء دا څه نه دی لاګوایې یا به څه جوړه ده ته پوڅې استثناء متصل من پسیل ثم الاستثناء نوعي متصل بیا استثناء په دغه کسمه یو استثناء متصل او د ته اصله ملي او د ته حقیقت ملي کیږي وتفسيره او چې موږ چیده پا حکم د تقلم بالباکی که دا دا حکم د تقلم بالباکی که او تفسیری او حکم اندک کری ندر تاسکوی استثناء متصل چیده دا اصل دیانسی شده استثناء, اصلا. استثناء اصلا. مراد لپز دا استثناء لیده کمونتصلی کمونتصلی من, من, من لپز د استثناء لیده اگر چیده کم اختلاق تیم بعضور چې دې اطلاق د ل استثنا اطلاق په متصل باندې دا حقیقتن, دا باند دا حقیقتن دا دا دا دا دی او په منتصل باندې مجازن او بعض ل استثنا دوارو ته حقیقتن دا. دا و کې کم منفسل ده او متصل ده نوون د استثنا لپظ د استثنا ديته غل دا دوارو ته حقیقتن لاندې اختلاق د دی په اکسا کې په متصل او منتصل کې نوح خبره د کدا حقیقتن استثنا چی حقیقتا کما استثناء ده هغه استثناء متصل ده دا, دا اصل دا د لغت په اعتبار سره مت استثناء ولیکي ځکه معنا د استثناء په لکې موجوده استثناء هوي اخراجته څه ده ولیکي اپ متصل کې د ماقبل نه اخراج وي یو شی اختلاف ده ماقبل په حکم باندې حکم لپاره کې بعض جنس لپاره کې یو شی د ماقبل د جنس نوي او په بیا د اوی نه راو غادي او یا یو شید ما قبل په حکم کې داخله ظاهر تر او دې ته دا حکم نه اخراج کې نه اخراج وشو خبره درنځ درل نو چیک متصل نه په اړیکه د استثناء او د اخراج معنا موجود ده او چیک ما متصل نه په اړیکه د موجود نه ده خبره درنځ نو ده او هو اصل اصل ده حقيق استثنا ده وتبثير هو تفصير داه مع اغ ذکرنا ذکننا چې موزیک کو ومن ف او دم قسم چد اغ منفصل دا من قطيع متويگی و وما او د اغ استثنا ده لا يسله هو چې صلاحیت لري استخراج هو استخراج پ دیي صلاحیت نه لري د استخراج د مستثنا من هو دا اونا د مستصنا من هنا لأن لأننصد را ذك صدر, صدر چ لم يتناول هو لمشاام يت... هو د کا مستثناته لو فجع الا تصغر ذل شي دا مستثنا مبتدئا كلام منفصل او كلام منفصل مبتدئا ابتدائي كلام مجازا او دته استثناء مجازا وی لکی فجع الا مبتداا غرذل شی منفصل كلام فجع الا انا دا گردش کلامه منفصل مجاز استثناء منفصل مجازن مجازن منفصل منفصل سره ورځه جوینس را ورځه پجو پس گردش لشي دا کلامه ابتدائی او د استثناء لیکو کې مجازن مجازی طور نو دا مجازي طور استثناء داګه پر در درکئ قال الله تعالی ویلی د الله تعالی د ابراهيم عليه السلام برکه جيراهيم عليه السلام په انه عدو لي فننه هم دا بوتان چېدي عدووللي دا دشمنان زما دي دکه دا زما رب خبت دپاره ااساب دي نو اگر چې دي لسه اعتبار نشته خ دا, دا زما دشمنان دي دا یو سبب دی یو ولاره ده دا الله د عبارت د مخالفت تپار م السلام پرل فنه هم ب چې دا دشمنان زماني اصل ک دشمنه کاافرانو دا دغ دا دار سبب و سبباب یو لالاره کفر الله ربله مګ ربله العالم رب نهدي نزل تا ما قبل کې داخل نه دا مطلب چې سره د ربا ده الله تعالی او د اسنام د ټول زمو دښمنان نه الله اول دښمني ثابت کړ الا رب العالمین او بیا وی چې رب العالمین زمو دښمنان خبره دا سنه زه نه پدې دښمنای کې داخله دي او نه به داخل شي فانه معدو للدا بوتان زمو دښمنانی الا رب العالمین لکه رب العالمین چې هغه زم دښمن هغه زم رب دي لکه رب العالمین رب احل لیکن رب العالمین فئننه لیسا عدو و اللی نو او بیاد آیات چھتا ہے چکم استثنا من فسلی دا مستقل کلامی چکم استثنا من فسلی دا مستقل کلامی دا مستقل مبتدع په پدیکے بایی مبتدع خبری یا با مستقل جمله فیلیوی خدا با مستقل کلامی نا مستقل کلام نا علاوہ نشکی دے او چکم استثنا من فسلی ندلتا کئی اللہ پماناد لیکن وی ایل اپر مانادو لاردیم